Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vassalata vassalamu ala ashrafil anbiayi vəlmürsəlin. Nəbiyyina Muhammedin və ala alihi və sahbihi əcma'in. Rabb-i şirahli sadriyi və yassirli amriyi. Və ahmil uqdata min lisaniyi yafqahu qawliyi. Amma bax. Aziz qardaşlarım. İnşallah vəlhəməni o cümlədən özümə də Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı nəsət edirəm. Yenə dəfələrlə təkrar etdiyim kimi bir daha təkrar edirəm ki, bu təqva Allah qorxusu hər bir xeyri açarıdır. Bütün işləri səhmana falan yoluna qoyan bir vasitədir. Keçən dərs Bu Allahın bu kəlməsi üzərində dayandıq. Rəxməni Rəxim. Bu ayə təfsir verməzdən əvvəl, ondan əvvəki ayədən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bu da nədir? Rabb sözü tərqə sözündən götürülür. Və alimlər deyir ki, Allahın öz məhlubatını tərbiyyə etməsi iki hissədən ibarətdir. Ümumi tərbiyyə, ta xüsusi tərbiyyə. Burada tərbiyyə dedikdə, bizim başa düşdüyümüz tərbiyyə nəzərdə xüsumur. Allahın tərbiyyəsi dedikdə, yəni Allahın məhlubata ruju verməsi, övlad verməsi, və s. nəzərdə çılur. Umumi tərbiyyədən sohbət gedirsə, Allah s.ə. istər müminə, istər kafirə ruhu da verir, qıvlaq da verir, həyat da verir, can sağlığı verir, elm verir və istədiyi şeylə onları istədiyi qədər nimət qaxş edir. Amma xüsusi tərbiyə isə başqa cürdür. Allah onu yalnız sevdiği bəndələrini öz dostlarına verir. Allahın da dostları nümayəndələrdir. Allahdan qorxanlardır. Peyğəmbərlərdir. Sıddıqlər, siqurəş və Allah ilə olanlar, şəhidlər, əməl salihlərdir. Er-Rahman, Er-Rahim Allahın adlarıdır. Er-Rahman, er və Ər-Rəhim, rəhimli mənasını verir. Mərhəmətli Allah s.ə. bütün insanlar üçündür. Yəni, Ər-Rəhmən ismi bütün insanlara aiddir. Ər-Rəhim isə yalnız müminlərə, o da axirətdə rəhimli olacaq. Və Allahın ikin vəsbətlərinə münasibəti hər bir müminin münasibəti belə olmalıdır. Nəyi ki, Allah və onun dedisi bizə çatdırıb, onu təsdiqləməliyik. Yəni, məsələn, Allah Allah deyir ki, eşidir, eşidəndir. Biz təsdiqləməliyik ki, Allah eşidəndir. Bir şərtlə ki, ona şəhkət verməyəsən, necə, nəzir eşidir, təhrif etməyəsən, başqa mənayı yozməyəsən və ya tamamilə inkişaf etməyəsən ki, eşitmək məcazdır, həqiqətdə isə o eşitmir, çünki eşitmək desək, insana oxşadırıb, bənzədirik və bir də ona heç bir tay tutməyəsən, heç bir məxluğa bənzətməyəsən. Bu dört şərhlə Allahın və Peyğəmbərinin bizə çatdırdığı hər bir ad və sifəti təsdiqləməliyik. İkincisi, İnkar olunan adı və sifətləri inkar etməliyik. Məsələn, Allah yaxmır, Allah mücüləmür, Allah yorulmur və s. Bu cür inkar olunan, inkar edilmiş sifətləri inkar etməliyik. Bu şeylərin barəsində ki, Allah susulub, susulub. Və qədər soruşsalar ki, Allahın tırnağı var, deyirik Allah adır. İstibarədə heç nə varib olmayıdır. İnkar etmirik, nədə təsdiq etməliyik. Rəxmən-Rəhim ayəsi barədə əvvəlki dəhstdə Bismillahirrahmanirrahimin izah edərişəni daha geniş izah etdik və indi də bununla çıxaytlənirik. Keçirik son ayə Allah taala deyir Məlikiyə umid din Məlikiyə umid din deydikdə bunun ərfi tərzməsi belədir. Demək, Allah s.ə.və din günü deyir. Lakin, bunun izahı gəlir təsirdə ki, yəni, haqqı çəkilən gün. Yəni, din, kiyamət adlarından biridir. Və sonraki dəstərdə kiyamət gününün 20-dən çox adları ilə rastbaşacaq. Məlik, yomuddin, yəni din gününün hökumları Allah s.ə.və Nə üçün? Məhz din gününü xüsusiləşdirdi. Onun üçün, Allah sağa istər din günü, istər qeyri din günü, daim, əbədi olaraq hükümdardır, məlikdir. Bu Allahın adıdır. Özü zatına layiq addır. Daim onunladır. Bu ayə həmsinin məlikiyəlmi din də oxunur. Və məliklə məlik arasında elə bir böyük fərq yoxdur. Sadəcə, Şəvqan-ı Allah deyir ki, mülk Allah s.ə.vənin sifətinə aiddir. Yəni, o hükm verir. Məlik isə onun zatına aiddir. Yəni, o daim hükmdardır. Elə bir böyük fərqi yoxdur. Sonra Bu ayədən belə bir fayda da çıxarmaq olar ki, məlik adını mütləq olaraq kiməsə vermək olmaz. E, demək ki, mütləq xoşumdardır. Kiməsə mütləq xoşumdar demək adlandırmaq olmaz. Peyğəmbar s.v. deyir ki, ən pis, ən alçaq Allah yanında olan ad niyamətdir, xüsusən. O sayılacaq ki, kimsə özünün hökümdarların hökümdarı adlandırır. Ən altıq, ən pisab onun adı olacaq, kiyamət kimi. Kim özünü hökümdarların hökümdarı sayır. Bütün hökümdarların bir hakimi var, bir hökümdarı var, bu da Allah subanatə alədir. Ancaq məlik adı olaraq kime sadirini olar? Bu məlik ibn ənəs. Və yaxud əvvəlinə abd sözü əlavə edib, abdül-məlik. Bu cür adlandırmaq cahizdir. Və yaxud kiməsə qeyri-məyyənlikdə məlik demək, o da cahizdir. Əl-məlik yox, o ancaq Allahdır. Sadəcə məlik. Ayədə deyir ki, İnnə Allaha qadda əsələkun talutə Allah sə təوْtu, məliklər və olaraq göndərdi. Qeyri-müəyyənlikdə kiməsə bunu demək olar. Məlikiyyəm-i din, beyan məlikiyyəm-i din hər iki qiraət səhihdir. Paçın əsəriyyət xüsusən eee İbnü Müseyyib rəhməhullah qeyd edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi Umar, Osman rəziyallahu anhum Məliki Yəvmiddin okuyardırlar. O üçün başqa qarilər Məliki Yəvmiddin okuyar və bunu da doğru sayardılar. Burada da bir qəbahət yoxdur. Allah səhələyə baxın, niyamət günü o gün ki bütün səslər kəsiləcək. Allah səhələdir ki, və qaşyatil əsvəl lirrəhməni fələ təsna illə həmsə. Bütün səslər Rəhmanın, yəni mərhəmətli olan Allahın qarşısında kəsildi, kəsiləcək kiyamət günü. Yalnız psilteş edəcəksən, o zərələrində psilmişəcək Bax, o gün Allah subhanət aleyhə deyəcək ki, limənul mülkul yolu. Bax, dünyadaykən hər kəs mülk sahibi olduğunu iddia edərlər. Bu mənimdir, o mənimdir, bu var dövlət mənimdir. Bu da iddia edə bilər. Kiyamət Allah subhanət edəcək ki, indi deyəm bu mülk kimi məxsusdursun. Zonan özü də de zəvab verecəyik. İlləhi vəhid Hər şeydən qudretli olan, hər şəyə qudret sapan, tək olan Allah'a məxsusdur. İndi səkək şey, şey, bu surədə ən əzəmətli, ən çox mənanın özündə kəsir edən ayəyə bu da İyyətəni, bu da İyyətə nəstəyin ayəsidir. Bu ayəni Ancaq bu aya ni İlmî Pey İbrahimə (Allah) 3 ciltli kitabda izah edir. Kitabın adı Nezerü'l-üs-Sari'dir. 3 ciltli kitabda bunu izah edir. Çox gözəl faydalar gətirir. Lakin hamısının nə edəlməyə üzüm yoxdur. Bəzi faydaları sizə deyəcəm. Özünüz görəcəksiniz ki, doğrudan da bu aya necə böyük mənaya malikdir. Ayən, izah etməyi başlamamışdan əvvəl ayədə olan iki ibadət növünə toxunaq. Biri, ibadətin özüdür. Allah s.ə.və deyir ki, iyyətə nə İkincisi isə və iyyətə nəstəyin. Yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən çömək deləyirik. İbadət də çömək. Demək ibadətin tərimi var. Alimlər deyir ki, Allahın sevdiyi və razı qaldığı həm aşkar həm də gizlin sözləri və əməlləri əhatə edən hər bir şey ibadə qadlanır. Adikət verin. Allahın sevdiyi və razı qaldığı həm aşkar həm də gizlin sözləri və əməlləri əhatə edən hər bir şey ibadə qadlanır. O ki, qaldı Söməyə, buna da istiyan edilir, ərəbzə. İstiyan əndə özünə məxsus tərifü var, bu da nədir? Mənfəət əldə etmək və ziyanı dəf etmək. Fabiqətlə, etmə, sürverim, mənfəət əldə etmək və ziyanı dəf etmək üçün Allah'a ı arxain olmaq, həm də buna nail olmaq üçün yalnız O'na inanmaq istiyan adlanır. Bir təkrar edirəm, mənfəət əldə etmək və ya ziyanı dəf etmək üçün Allaha arxayən olmaq, həm də buna nail olmaq üçün yalnız ona inanmaq istiyana adlanır. Hər ikisini Allahdan qeyrisinə yönətmək şirkdir və əbədi cəhənnəmə salır onu edən şəxsi. Hər ikisini Allahdan qeyrisinə etmək şirkdir. <coughs> bu iki şeylə, bu iki şeyi yerinə yetirməklə insan əbədi saadətə qoğuşa bilər. Bu iki şeylə. Halbuki bu iki məsələdə ibadət və köməkdə insanlar dörd kismə bölünür. Birinci qism insanlar kimlərdir? O kəslər ki, nə Allaha ibadət edir, nə də ondan kömək dəyirlər. Bunlar ən bədbəxt insanlardır. Ən bədbəxt. İkinci qism o kəslər ki, Allahdan kömək diləyir. Lakin ona ibabət etmirlər. Təsəvür edin, zəlzələ olanda dərhal əlinə atır Allah sağırır. Tənizdə bir təhlükə baş verir, dərhal əlinə atır Allah sağırır. Elə ki, əyaqları quruya dəyir. Elə ki, zəlzələ soğuşub gedir, salamat qurtarır, ibadəti gedir Allahdan qeyrisinə edir. Qurbanı, nəziri gedir Allahdan qeyrisinə verir. Onlar müslikdirlər. Bilə-bilə edirlərsə. Bilməyib edirlərsə, onu da şirk etmiş olurlar və tövbə etmələri vacib olur. Üçüncü sinif insanlar bu kəslərdir ki, Allaha ibadət edir. Ancaq ondan kömək iləmirlər. Məkkə müşrikləri Allaha ibadət edirdilər. Onlardan soruşur, ki, siz kim yaradın? Allah. Kimə ibadət edirsiniz? Allah'a. Bəs necə? Kimin vasitəsi ilə, kimin kömək ilə? o bütlərin köməyi onların vasitəsi ilə. Onlar onlara köməkçi gözünü də baxırdılar. Vasitə gözü ilə baxırdılar ki, bütlər onlara kömək etməsələr, Allah yanında şəfakçı olmasalar, dualarıq əbul olmaz Və Allah bu cür nələrinin müşri kədlandırdı. Baxın, hər üç sinifin mizad tapmağa heç bir şansı yoxdur. Dördüncü sinif Əhl-i sünnə vəl-cəmaə Peyğəmbər 6 onun sahabələrinin yolu ilə gedənlər o kəslərdir ki, yalnız Allaha ibadət edir və yalnız Allahtan kömək edirlər. Nə oldu? Dilimizlə hər gün, ən azı 17 dəfə, ən çoxu da hərkəs yılda da sünnələrdir nafilə namazlarının sayına görə. Deyir, İyəkən Əbudu və İyəkən Əstəyin, əməldə isə başqa şey etmiş. Əməllə dib beyni gəlmir, düz gəlmir. Və buna görə də 100 faiz, mütləq sorgusal olacaq. Sonra Allah səhəni bu ayədə deyir ki İyəfənə, əbudu və yəyəfənə əstəyin. Dikqətlə biçirəyədə. Və ayənin, e, suranın əvvəlində də görünəcə başladın. Elhamdülilləhi Rabbul ələmin. Allah sözü, Rabb sözündən qabaq gəlir. Burada da ibadət sözü, çömək sözündən qabaq gəlir. İyyəkənəbudu və İyyəkənəstəyiniz. Nə üçün? Ona görə ki, Əl-Həmdülillah dedikdə, sırf Allaha aid edirsən bunu. Allaha tərif edirsən, Allaha həmd edirsən, İyyəkənəbudu dedikdə də, ancaq Allaha ibadət etdiyini təsdiqləyirsən. İkinci tərəfi isə, Kömə, köməyə gəldikdə görürsən, Rəbdlə eyni gəlir. Rəbd idarə edən, köməy edən, ucu verən və s. Həmçinin də, iyətən əstəyində də həmin o Rəbdlə nəyə istəyirsən? Ayən, surənin əvvəli ilə ortası eyni mənadadır. Səd-i Rahiməhullah deyir ki, İbadətdən sonra istəanə, yəni o kömək kəlməsi, o deməkdir ki, bəndə bütün ibadətlərdə Allahın köməyinə möhtazdır. Şələyəm, biz sənə ibadət edirik. Amma Allahın kömək olmasa o ibadəti yerinə yetirə bilərik? Xayir. Deməli, Allahın kömək olmalıdır ki, o kömək vasitəsilə Allaha ibadət edir. Həgər Allah ona kömək yetməsə, o bəndəyə o heç bir şeyə nail ola bilməz. Yənar onun ibadəti fut olur gedər. Sonra bu ayənin əzəməti ondadır ki, Allah təala bu vaxta qədər nə qədər kitab nazil edibsə, bu ayənin mənasını kəşf edir. Həsən ibn Allah bir şeyi nə qədər kitab nazil olubsa, dörd kitabın içində onların mənası cəm edilir. Zəbur, Burana. Bu dörd kitabın içində həmin o kitabların mənası cəm edilir. Bu dörd kitabın içində olan o məna bu ayədə, bu ayədə, ayəsində cəm edilir. Nə demək istəyir? Demək istəyir ki, Bütün Peyğəmbərlər yalnız bir məhsədlə göndərilir. Allaha ibadət edin və ondan sonaq edin. Bütün Peyğəmbərlər bu məhsədlə göndərilir. Allahdan, gerisindən nə isə diləməyin, şirk olması nəinki bizim şəriətdə. Bizdən əvvəlki şəriətlərdə də qadağan olur. İbn Teymi-i deyir ki, məcmur fətəv Musa əleyhissalam öz qövmünə ölülərdən kömək diləməyi qadağan etdi. Musa əleyhissalam öz qövmünə ölülərdən kömək diləməyi qadağan etdi. Subhanallah, fikir Musa əleyhissalam hansı dövrdür yaşayıb, indi hansı dövrdür. Şeytanın hilələri elə həmən hilələrdir. Elə hey insanları soğlayıb Allahın yolundan azdırmağa çalaşıq. Başqa bir yerdə Zəyidin Teymi Rəhməullah deyir ki, kim iyyə fənə budur ifadəsini, yəni biz yalnız fənə ibadə veririk, ifadəsini layiqincə qiymətləndirsə, bunu gerçəkləşdirsə, riyakarlıqdan uzaq olar. Kim də ayənin ikinci tərəfini, iyyətən əsbəyin, yəni Allahdan kömək iləmək tərəfini layiqincə qiymətləndirib həyata keçirsə, gerçəkləşdirsə, təkədürlükdən, özünü dəyənməkdən uzaq olur. Demək, Quranda bu xüsusda bir çox ayələr var. Eyni mənada. Bundan İbn-i nəfəsini sizlə qeyd etmək yani Bunu da yenə İbn-i Teymiyyə Rahiməullah əştabında İn-Hədüsünün əştabında qeyd edirəyir. Birincisi budur. İyyəkən əmudu və İyyəkən əstəyirəm. Biz yalnız sən iqadət edir və yalnız səndən şəməkləyirik. İkincisi Hud surəsində də işte 8-ci ayə, bir də eyni mənada ayədir. Şura surəsi 10-uncu ayə Allah səhəni fəalə verir ki Aley əyni ilə üniv. Süveyb deyir ki: Mən yalnız ona təvəkkül edirəm ve yalnız ona istinad edirəm. Eyni məna budur. 3-cü 123 ayədə Allah Subhanahu taala əmr edir peyğəmbərlərə, Yalnız ona ibadət et, ve yalnız ona təvəkkül et. Dördüncü, Mümtəhine suresi dördüncü ayıda Allah səhələdiyir, -ale Rabbəni aleykə tevəkkəlnə və ilyəkə əhəbnə və ilyəkəlməsir. Ey Rabbimiz, bir sənə tevəkkül edir və yalnız sənə üç sənədir. Dönüş de sənədir. Ölənden sənədər hərə qaydacaq? Allah'ın hücuduna. Allah şeris qoşsak hansı yüzdən qaydacaq. Beşinci, Furqan surəsinin 58-ci ayədə Allah Tala ta deyir: "Qətavekkəl ələl hiyyəzəzəyə yəmut." Əsbeh bihamdə. Ölməz əbədi yaşayana təvəkkül et. Əbədi yaşayan və ölməz bidinə xaliqdir, Allahdır. Və onu həm sənayə ilə fərqlə. 69-cu Zərat 30-cu ayədə Məhməd sələləm deyir ki, yani Allah sələlə dəyir ki, Məhməd sələləm deyir, aleyhə təvəkkət və aileyhə mətəb. Ben yalnız ona tebəkkül edir ve ona üst tutup törrəyədirəm. Üç kür vərsiniz, eyni mənalı aylərdir. Ve yani nəhəyət yedinci, yine Peygamber sələləmə emridir Allah sələlədiyir. Və az kürsünə rabbike və tebəttəl ileyhə təftilə. Rəbbül məşriq və məqrib ilə ilə illə huva əttaxisi və Rəbbinin adını zikr et və özünü tamamilə ona həsr et. Şimdi özünü tamamilə ona həsr et. Yalnız ona ibad edir. Məşriqin və məqribin Rəbbidir. Allah məşriqin və məqribin Rəbbidir. Ondan başqa ibadətə layiq olan tanrı yoxdur. Odur ki, onu özünə Zəhkiyyəsiz. Yəni, ona təvəkkül edir. Bu, o dərəcədə əzəmətli ayədir ki, bəzi zalimlər hətta deyir ki, rükiyə yalnız bu ayədir. Hədistə ki, gəlir, sahabə Fatihə Suresi ilə rükiyə edir. Həz alimlər deyir, Fatihə Suresi tam rükiyə qayəl var. Yalnız, yəkə nəbul və yəkə nəstəyin ayəsidir rukiya. Yəni, onu təkrar-təkrar oxuyub, olsun üçün oxuyub, müalizə edirsən. Amma daha doğru rəy budur ki, Fatiəh surəsi tam rukiya sayılır. Təkə, yəkə nəbul və yəkə nəstəyin ayəsi deyil, Fatiəh surəsi tam rukiya sayılır. Nəyə görə? Çünki Peyqəmbər s.ə.v hədistə deyir ki, və mən ədraqə ənən hə rukiya nə bilirsən ki, o, yəni Fatiəh ruqya və kimə şey və mə adrak ki nə, nə bilirsən ki onun içindəki ruqyadır bu ifadələrdə fərq var bu bir şey daha doğru rəy bayaq dediyimdir bu ayədə bir nədə icazkarlığ var bu da Qurana xas olan icazkarlıqdır möcüzədir nədir bu Allah Subhanahu taala fikr əvvəlcə Gəyibdən danışır. Elhamdülilləyə Rabbil alemin. Alemlərə Rabbinə, Allahəə əmdə olsun. El-Rəhməl-Rəhîm. -rahim. Rehəminin də merəhəmetli olana. Məl-i yəlm-i dîn. Din, Din Ve derhal keçir hitaba. Yalnız Səni ibadət edirik ve yalnız Səndən kınak edirik. Bu da Kur'an ıslubudur. Ərəzirində er belə ıslubu yoktur. Şehirdə də belə ıslubu yoktur. Kur'an ıslubudur. Onu da Çox gözəy səslənir, buna tələk yön deyilir. Çox imzə səslənir. Odur Quranı əzamətləşdirən. Quranı mövcüzə kimi göstərən. Belə ayələr Quran-ı kərimdə çoxdur. Bu ayədə sırf Allah təvəkküldən sohbək edir. Və təvəkkül nəinki bizim şəriətdə, hətta bizdən əvvəlki şəriətlərdə də vacib buyurulub. Baxın, Musa aleyhissalam bu nəyə əmr edir? Deyir ki: "Və qala Musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in Musa dedi: "Ey qovm. Əgər siz iman gətirmisinizsə və müsəlman olmusunuzsa Allaha təvəkkül edin." Sonra dedilər onlar görən bir. Ələllahi təvəkkələ. Rabbənə, lə təcəlnə fitnətən ilqal min zalimin. Onlar dedilər, biz yalnız Allaha təvəkkül edirik. Şir bir, xitab, biz yalnız Allaha təvəkkül edirik. Sonra isə, qeybi məsələ anlamışır. Sonra birbaşa xitab edir Allaha. Rabbənə, ey Rabbimiz, bizi zalim zamatın əlimdə sınıqa çəkməyə. Yəni, onların əli ilə bizi məhv etmə. Bizə əzab vermə. İyə fənə və iyə fənəstəyin kəlməsi özündə bütün ibadətləri canlidir. Hansı ibadətə rast gəlsən, namaz, zəkat, əc, oruc, sığınmaq, nəzir vermək, qurban kəzmək, hamısı bu ayə mənasına aiddir. Bax, məsələn, Peyğəmdə a.s. nə deyir? Deyir ki, andı içmək istəyən qoy Allah'a andı ya da sussun. Şirbəyir, andı içmək istəyən qoy Allah'a andı içsin, ya da sussun. Başqa hədist də bunu daha geniş izah verir. Peygamber səsələ deyir ki, kim Allah'tan başqasına andı içsə, şirk etmiş olar. Bir revayətdə də gəlir, şüfr etmiş olar. Allah s.ə.qədə o şəxsləri görürüm, Quran-ı kərimdə necə qəsb edir. O adamlar ki, dili nə deyir? Mən müsəlman am, Allah'a qurban olum, Allah'a iman gətiriləm, kəlbimdə Allah var, dəsindi, mənimlə Allahın arasına girmə və bu tür sözlər işlədir, sanki müəmin kimi, müsəlman kimi özünü göstərmək istəyir. Allah s.ə.qədə məhz onlar barətində görünmədir. وَمَا يُؤْمِنُوا اَخْسَرُهُم Əksəriyyəti Allaha şirk edək iman gətirir. Allaha iman gətirir və eyni zamanda da şirk edir. Bu iman gətirməyin heç bir faydası yoxdur. İb-i Teymiyyənə Rahimək Allah deyir ki, bu ayə bütün nazil olmuş kitabların mənasını özündə kəs edir və bunu başqa bir izah Hidmətləyindən tərqil olaraq, deyir ki, bütün kitablarda, nazir olan kitablarda bu məna olub. Lə iləh illəlləh, illə və lə həvlə və lə quvvətə illə və Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur, übadətə layiq olan heç bir tanrı yoxdur. Və qudrət və qudrət yalnız Allaha maxtışdır. Qudrətli və qudrətli olan ancaq Allahdır. İndi isə keseq növbəti ayənin izahına Allah əsəbələ bu ayələ deyir ki İhdina s sirat ül Her birimiz bu ayəni okuduqda biri İhdina s sirat ül yani bizi doğru yola yönək. Eləcəl bu İhdina keyil ibarəsində biraz danışaq. İhdina Qeyli, çökü, üç ərifdən, hə, dəl, bir də yə hərfindən ibarəttir. Mənatı hidayət deməkdir. Doğru yox. Bu hidayətin özü, özü, özlüyündə iki nördür. Buna deyilir hidayət-ü təvfiq, bir də hidayət-ü tələlə. Yəni, hidayətə qovuşdurmaq və xoğud doğru yola düşmək. Eyni mənadır. Hidayət-ü hidayətə yönətmək, doğru yola yönətmək. Bunun arasındakı fərq elə tərcüməsindən bəllidir. Qovuşmaq bir şeydir. Allah qovuşdur ola. Yönətmək isə, göstərmək isə başqa ceyidir. Bunu hər birimiz ebə bilərdir. Odur ki, preqəmbər s.ə.v. Allah qağlar bir ayədə deyir ki, İnnəkə lə tehdi mən əhbəbseh və ləkinnə Allah yəhdi mən yəşəh və hüvə əlamu bilmuhtərin. Sen istediğime sezdiğin bir şəsə hidayət edə bilmezsən. Doğru yola qoğuşturabilmezsən. Allah kıl istediğinin doğru yola salan, hidayət verən. Ve o kime hidayət verdiğini daha yaxı bilir. Kimin o yolda olacağını daha yaxı bilir. Başka bir ayədə de Allah s.ə.vələdir ki Elhamdülilləhi ləzi li hədənə lihəzə Hem də olsun Allah'a ki, bizi buna, yəni İslam dinine qovuşturdu, günətli. Hidəyət verdi. O məkünnə linnəhtədi ləvlə ənhədən Allah. Necəl Allah bize hidəyət verməseydik? Biz bu yolda olmazdık. Həqiqətə necəl Allah bize hidəyət verməseydik? Biz indi burada oturub Allah'a yadə edənlerden deyildik. Allah bilir, hərdaydız. Amma ikinci hidayətə aittir bu ayə. Allah səhələ diri, inəkə lə tehdi ilə sırat-ı müstəqimi. Fikir verir, bu ayədə sırat-ı müstəqimi istifadə elədir. Təqiqətən sen o yola, sırat-ı müstəqimi yoluna, doğru yola yönəldensən. Hər bir Peyğəmbər səhələm kimi, sədəcə doğru yola yönəldənlərək. Ne qədər çox adamı doğru yola yönəldəsək, bizim elimizmə Allah səhələ ona hidayət verse, bir o qədər de Artızaq ve artızaq. Hidayet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir nəsə manada varid olur. Mesela bir ayədə gəlir ki vəhdine ilə sevə etsirat bize doğru yolu gəstər. Gəstər manasında gəlir. Yürşəv. Başqa bir ayətə gəlir. "Və əmme Samud fəhədaynāhum." tayfası Allah Subhanahu Taala'nın əzabına məruz qaldılar. Onlara musibət baş verdi. Allah bilməx Allah xalas biz onlara hidayət verdi. Biz onlara hidayət elədik. Xeyr. Burda hidayət dəyan etməyin mənasındadır. Artıq biz onları biz onlara haqqı dəyan etdik, anlattıq. Sonra şey'in summa xalqahu summa hida. Rəbbimiz hər şeyə öz xilqətini verən, sonra da ona hidayət verəndir. Burdakı hidayət təlqin mənasındadır. Əbbas ibn Əkil Qasiri öz xilqəti Allah aytdı. Allah öz xilqətini yox. O, yarattığına xas öz xizbətini verir. Nedə ki, hədisdə gəlir ki, Allah s.ə.vələ Adəmi öz surətində yaraqdı. Bu, deməkdir ki, öz surətində. Adəmə xas olan onun öz surətində yaraqdı. Eyni mənadır. Sonra isə ona haqqı başa saldı, təlgin etdi. Və həmçinin çağırış mənasında da gəlir. وَلِكُلِّ قَوْنِ الْهَاَدِ Hər bir qövmün haqqa çağıranı var. Hər bir qövmə Allah özlərini haqqa çağıran bir teyqəndər göndərib. Bu mənalarda Quran-ı Kerimdə Hidayət qarəsində ayələr nazil olub. Lakin çox maraqlıdır ki Biz doğru yolda olma, hepimiz doğru yolda elhamdülillah. Doğru yolda olma, Allah'tan doğru yolda olmağı istəyirik. Hər namazda veririk, nə sələdir müstəfəm? biz doğru yolda yox? Bunun nəməsi nədir? Sual dərsə, ki, bu nə deməkdir? Nə üçün sən doğru yolda olmaq, hərə bir yenə doğru yolda olmağı istəyirsən? Allah qəyət dəyirsən. Sən deyirsən ki, bu yolda daha da sabit olmağını istəyirəm. İmanının daha da art, artmasını istəyirəm. Və bu ayəni ona deyə bilərsən, belə ayələr Quran-ı çoxdur, iki dənəsi ilə kifayətlənəyik. Allah Subhan Qalə deyir ki, Və ləzini əhdədəv, zədəhum, bu doğru yolda gedənlərə o, yəni Allah, onların doğruluğunu artırar. Və bu ayə Və Bizim uğrumuzda cihad edənləri mütləq öz yollarımıza yönələcəyik. Allah, Allahın yolunda cihad edən sözsüz ki, doğru yolda olanlardır, möminlərdir. Və Allah-u Teala bununla bərabərdir ki, doğru yollarımıza yönələcəyik. Yəni, biraz da sabit edəcəyik, onların imanını biraz daha faza. Yəni, bunun mənası budur. Sonra, doğru yol barəsində görün necə gözəl hədis var idi olun. Bunu yadınızdan çıxarmayın. Bunu yaxşı-yadınızda -yaxşı saxlayın. Hədisi aram-aram oxayacaqam ki, yadınızda, yadınızda yaxşı qalsın. Nəvvaz ibn-i Səm'an qədə Allah'ın rəvayət edir ki, Peyğəmbər Səsəlləm dedi, Allah doğru yola aid bir məsəl çəkdi. Allah doğru yola aid bir məsəl çəkdi. Bu yolun hər iki tərəfində bir divar, həmin divarlarda açıq qapılar və bu qapıların üstündə sallanmış pərdələr vardır. Doğru yol, misalını görün, Allah sonata ne deyəcəkdir? Deyir ki, Peygamber Səsələm, Bu yolun hər iki tərəfində bir divar, hər iki tərəfdə, həmin divarlarda açıq qapılar və bu qapıların üstündə sallanmış pərdələr vardır. Yolun ağzında bir nəfər, insanları haqqa dəvət edən şəxs elə deyir, elə çağırır. Ey insanlar, hamınız bu yolla gedin və parçalanmayın. Yolun ağzında bir nəfər durub, insanları haylayır, dəvət edir, çağırır və deyir, ey insanlar, hamınız bu yolla gedin və paharçalanmayın. Başqa bir dəvət edən şəxs isə yolun üstündə, yuxarı hissəsində çağırır. Nə deyir? Elə ki, adam o qapılardan birini açmaq istəyir, o zaman həmin şəx belə deyir. Vay, sənin halına o qapını açma. Subhanallah fikirləri. Vay, sənin halına o qapını açma. Şübhə yoxdur ki, əgər sən onu açsan, ora girəcəksən. Şübhə yoxdur ki, əgər sən onu açsan, o qapını açsan, ora girəcəksən. İndi izahə baxın, subhanallah, bunu ancaq Peyğəmələcəzələm belə izah edə bilər. Elçi yol, hədistə, əvvəldə qeyd edilən yol, İslam dinidir. Yol, İslam dinidir. Divarlar, Allahın qoyduğu hüdudlar qanunlardır. Divarlar, Allahın qoyduğu hüdudlar qanunlardır. Açıq qapılar, Allahın haram buyurduğu şeylərdir. Açıq qapılar Allahın haram buyurduğu şeylərdir. Yolun ağzında duran isə Allahın kitabıdır. Sənə nəyə əmr edir? Ancaq o yoldan getməyi bəparsalanmamağa. Yolun ağzında duran isə Allahın kitabıdır. Yolun üstündə duran isə hər bir müsəlmanın gəlbindəki Allahın təyin etdiyi bir nəsihəsidir. Hər bir müsəlmanın qəlbində Allahı e, həmin o şəxsi daim nəfiyyət edən bir nəfiyyətçi var. Hərdən insan, yəni mümin insanlar zövqət edir. Hərdən hiss edirsən həmin. Şeytan səni zina etməyə zövqədir, hiss edirsən ki, kimsə nəfiyyət edir ki, haramdır, eləmə. Hərdən hissəyirdir Əhməd. Müsnə dəsərində rəvayət edib 4-cü, 7-dəs 2 bir də Səhil Cəmiyyədə Albani Rahim onun ədisi Səhil hesab Demək Sırat-ı dedikdə burada nə qəst edilir? Alimlərin əksəriyyəti deyir ki yəni Səhil rəvayətlərə əsasən burada İslam qəstə edilir. Həni, Sıraf el İslam dini deməkdir. də gördünüz ki, yol İslam deməkdir. Alimlər və əsəriyyəti bu hədisi əsaslanır. Və bu yol neyin bizim şəriyyətdə, bizdən əvvəlki şəriyyətlərdə də olub, biz sadədə o yolun davamçıları. Allah s.ə.vələ Ənam suresini 161, 162, 163. aylarında görür, nə deyir? Deyir ki, Peyğəmbər sələmə əmr edir. Qul inni hədəni rabbi ilə sırat-ı müstakim. Deyir, həqiqətən Rabbim məni doğru yola yönəldi. Hansı yoldur o? Dinen, qəyyəmən millətə İbrahimi hənifən və məkənə min əl-məşirkin. Doğru yola, həqiqə dinə Hənif, Yəni xüsusən Allah'a ibadət edən İbrahimin dininə yönəlti. İvan da de müşriklərdən deyildi. Orduza gələn ayədə göründür. Yəni qul əmrə bil in salati və nususi və mahya və mamati billahi rabbil alamin. La şerika leh. V bizalik ümmetu və ana avvelü'n muslimeen. Be şübhəti ki mənim namazım da Qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah sündür. Onun heç bir şərişi yoxdur və mənə belə buyurulmuşdur. Mən müsəlmanların ilkiyəm. Görün, Allah s.ə.v bu ayədə Sırat-ı İbrahim'in yolu arlandırdı. İbrahim'in dini, doğru yol Və ondan sonra gələn ayədə isə onu İslam arlandırdı. Müsəlmən. O deməkdir ki, Sırat-ı özü öyle İslamdır. O deməkdir ki, İbrahim aleyhsələn özü müsəlmən olur. bunu başqa ayələr də təsbikləyir. Mə İbrahimu, Yahudiyan, və lə nəsəhəmiyəm, ləkin kəna hənifəm, musliməm və mə kənimlə İbrahim nə, Yahudi nə nəsəhəmi deyil. O, hənif, yani Allah-ı qılaslı ibadəliyəm, müsəlmənin gibi müşriklerdən Lüqəti mənada sıra sözü, müstəqin, sıra də müstəqin sözü açıq, aydın bir yol deməkdir. İbn-i Zərib deyir ki, bütün ümmət həmrəydir ki, bu açıq aydın, yəni heç bir şübhə olmayan bir yoldur, doğru yol. Və bu ayə, başqa ayələrdən fərqli olaraq, Iki iki bu fiil başqa qiraətlə də oxunur. Hər iki qiraət səhih qəranətləndir. Bu ayəyə gəlir İhdinə sıratə müstəqim həmsən oxunur sinlə İhdinə sıratəlmüstəqim və həmsən oxunur zəynlə İhdinə sıratəlmüstəqims. Üç üç qiraətin üçü də səhidir. Və bu da bir fayda idi qeyd Sonra, bu ayə aid İbn-i Cərib rahməhullah deyir ki, bu ayənin təfsirinə gəlincə, deyid etmək istərdim ki, bu, Allahın razı daldığı, müvəttəq etdiyi, neymət verdiyi bəndələrinin yoludur. Baxın, Allahın razı qaldığı, müvəttəq etdiyi və neymət verdiyi bəndələrinin yoludur. Əbəttə, kim Allahın nemət vəxş etdiyi Peyğəmbərlərin, siz qürətdən inananların, şəhidlərin və əməli salihlərin yoluna qoğuşmağa müvəttəq olsa, İslam dininə yönəlmiş, Peyğəmbərləri təsdiq etmiş, Allahın kitabından bəxt-bəxt yapışmış və içindəkilərə Allahın əmr və qadağalarına yerinə yetirmiş, Peyğəmbərlərin zəraçlı xəlifələrin və onların azınca gedənlərin yolunu getmiş olar. Yorumcı, bən bu ayəyə əməl etməklə doğrudan da bütün o sahadətə qoğuşmuş olarsan. Əgər sən həqiqətən əməsirətən əməsirətən əməsirətində olsan. Hə, budur doğruyu. Həmsinin bayaq dediyim məsələyə qayıdıram, bunu da İbni Kəsir qeyd edib, Sizdən soruşsalar ki, şey, Doğru yolda oldu ola, Allah'tan doğru yolda olmağı biləyirsiniz. Deyirsiniz, iqdinəsirat-ı müstəfib. Bizi doğru yola yınar. Onlara belə cavab verirsiniz. Biz hər gün, hər saat, hər an belə doğru yolda sabit olmağa müxtəcək. Bu ayə ilə izah gətirirsen. Allah qalacaq, Ya eyyühele zeynə, əmənu, əminu billəhi və rəhulihə və kitabın ki, nazil oldu onun resuluna və kitabın ki, nazil oldu əvvəldən. Və kitabın ki, nazil İmanlara ola ola onlara bir daha verir ki, allah onun elçisinə öz elçisinə nazil etdiyi kitabı və ondan əvvəl nazil etdiyi kitablara iman gətirə. Mövmündürlərsə, bir daha onlara iman gətirməklə xatırlamağın nə faydası var? O faydası var ki, onların imanı bir az da məhkəmləsin, bir az da açsan. Bu da Nisa surəsi 136-cı ayədir. Və ya başqa bir ayəni yani, dün Allah xatırladır bizə. Rabbenə lətuziq qülubəni da reys hədəyətənə və həbuləmə minnədün kəh rəhmə innətəntəl və həb. Ey Rəbbimiz, bizi biz doğru yola, bizi doğru yola yönəltdikdən sonra qəlbimizi haqqdan döndərmə, sapdırma. Sə bizə öz tərəfindən mərhəmmət bəxş et. Həqiqətən sən və hafsan. Vəhhab, Allahın 99 adından biridir. Yəni sən bəxş edənsən. Hidayət bəxş Bir maraqlı faktı da sizə qeyd edim. Yəni oxuyun. Bu da çox gözəl izahdır. İbn-i Qeybrəhimahullah Mədəl-i Güssalikim kitabında 3-cü cid 510-511-i səhvə Bu ayədən 10 nəticə çıxarır. O nəticələr ki, kimdə olsa, kimdə bunlar cəm edilsə, həqiqətən o, həmin o sıratı doğru yolda Olmuş hesab olunur. Birincisi, haqqı bilmək və onu dərk etmək. Haqqı bilməyən, onu baca düşməyən doğru yolda necə ola bilər? Bu bir. İkincisi, ona Allah tərəfindən müvəxtəqiyyət verilməlidir. Çünki heç kəs özü özünə, yaxud istədiyi bir kiməsəyə Hidayət verə bilməz. Demək, Allahdan istəməyə lazımdır ki, Allah versin. Allah deməzsə, biz istəyə bilmərik. İkinci, hidayətə doğru can atma. Bəziləri görürsən, ancaq şəhadət kəlməsini gətirib namaz qulmaqla kifayətlənir və daha artıq savaba nail olmağa, daha çox Allaha yaxınlaşmağa sanatmır. Və nəticədə də ki, kafir kimi ölüb getdi. Yolmazdı. Başqa tizgələrə, başqa dinlərə gedib qoşulcaq. Dördüncü, o yolda uyurulan hər bir şeyə əməl edənlərdən olmaq. Əməl etməsə, o yola nedə mübəfəq ola bilər? Mən deyim ki, Allah'a inanıram. Şəhadəsi də gətirirəm. Amma namaz qılmıram. Məhər mən doğru yolda yana. Hey, azqınlıqdayam. Beşinci, bu yolda daim sabit qalmaq. Bu yolda daim sabit qalan, o yolda olanlardan hesab olunur. Əgər gündə bir kişilə olsa, o dindən biraz oxsa, bu dindən, o kitabdan, bu kitabdan və hər birini iman gətirsə, desə ki, dinlər arasında vəhdət bir dini yaratmaq istəyirəm, Allahın qəzəbinə büçar ola bilər. Çünki din ancaq Allahın asustur, Allah qərgahında da qəbul olan din ancaq İslamdır. 6. Haqqa ciddi olan ondan yayındıran hər bir şeydən uzaq olmaq. Görsən ki, gəldiyin bir məclis sizin aşarların, içki içənlərin məclisidir. O məclisi tərk et. Arzunların məclisidir, o məclisi tərk et. Allahın ailələri və peyğəmbər hədisləri sünnəsi istifadə edilirsə, onları fərk et. Yoxsa onlardan olacaqsın. Bu, yaxşı dostla pis dostun misalını yadınıza salın. Yedincisi, bu yolda daha artıq naliyyətlər əldə etməyə müəffəq olmaq. Oturmaq olmaz. Bir ayə bilirsən, çalış 5 ayə, 10 ayə, bütün Quran əcvər biləsən. 10 mənəlis bilirsən, çalış ki, 100 dənəsini biləsən. Bir kitabı okuyursan çalışır ki, on kitabı okuyasan. Bəzi dırnaq arası alimlər elə fikirləşir ki, bir-iki kitabı okuyur ki, xüsusən el məhlinə etirazını bildirmə ilə özlərini alim sayırlar. Yəni, bir kitabı okuyur ki, Aha, bu getti filan kese salan verdi və ve oldu düşür. Şafir. Rahuzi, Xəbariz və s. Bu düzgün fikrim deyil. Bir kitabdan belə bir nəticə çıxarmaq düzgün deyil. Xəbarizlər də ona görə bir ayədən nəticə çıxarız. Digər ayələri kənara qoymaqla o boyda cənnətlə mövzgələnən iki sahabəni Osman və əli R. Anahmanı öldürdülər. İki dənə o tür sahabəni Peyğambar S.ə.v. Raşidi Xəlifi adlandırdığı zənnət və mücbələdiyi, mələklərin utandığı və s. nə qədər onların gözəl xüsusiyyətləri olub. İki sahabəni kafir deyib öldürdülər. 8 bu yolda olmağın məqsədini bilmək. Bəzilər gəlir, elə kimisə tutub gətirir məhsədə ki, gəl-gələk, bizimlə bir sırada dur namaz bul. Ona məqsədini başa salmaq lazımdır. Bunun məhsədi nədir? Nə üçün namaz bulursan, nə üçün ibadət edirsən, axirətin məqsədini başa salmaq lazımdır. Bu məqsədi bilməsək, könçoranı ibadat etsə, onunsa faydası olmayacaq. 9-uncu. Bu yola, yəni səfər ül yoluna hər şeydən çox möhtac olduğunu duymalıdır. Ruzi öz yerində, ilk öz yerində, həyat yoldaşı öz yerində, maşının Mimik öz yerində, pul var dövlət öz yerində. Onlardan tabir nə lazımdır? Onlar olmasa, insan xoş qaxtı ola bilməz. Peyğəmbər səv hədisi var. Müsəlmanın dörd şeyə olsa xoş qaxtı ola bilər. Gözəl, geniş evi, gözəl, rahat, mimi, gözəl, ünlün, dindar həyatı olması O bir də gözəl qonuşdur. Ancaq həyatın məqsədini sırf o şeylərdə görsə, doğru yola laziyi kənaşsa, O, doğru yolda sayılır Doğru yolda olanlardan sayılır Bir misal çekil. Qur'an kitabı əlimdən su, suyun içində. Həv olur. Onu yandırıb atır. Və yaxud sürülür. Hər hansı bir dimi kitabda atır harasa, sürülür, getdi. İçində ayə də var, hədis də var. Buna vireyə ağırmır. Bana əlimdən telefonu düşüyür. Vireyə ağırmır. Maşrını harasa vurur ürəyə ağırır. Elindir otağı yanır, ürəyə ağırır. Onlarla nəsə olur, ürəyə ağırır. Onlara da ürəy ağırmalıdır. Ürəy taşıdan deyil ki, ağırmasın. Onlara da insan ürəyə ağırır. Çünki o da əziyyətlə əldə edilmiş bir şeydir. Amma bunu əziyyətlə çox elə əziyyət çəkməm sənə əldə etməyə. 100, 200, 1000, 10 min dollar xərç əldə etməsən. Amma bu imana, bu səviyyəyə gəlib çat O məclisdə oturub, bu məclisdə oturub, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş, damla-damla o imanı, o elini yığılırsan. Onu birdənbire itirmək zürmür. Təəssüf ki, neçə illər onu yığanlar, görürsən ki, bir anda itirdi. O da Allahın cəzasıdır. Hamı elə gəlir ki, heç nə olmaz, bunu eləməsəm də olar. Amma o heç nə olmaz dediği şeyi sonra dərpa eləmək olmur. Görürsən ki, uzun müqtət itir namazını qılırsan, və müəyyən bir vaxt edirsən, yə qalmasam olar, onus da sünnədir. Sonra harç alışırsan ki, onu dərpa edəsən, gündəlik olaraq onu qılasan, alınmır. Yenidən ədvəki vəziyyətə qayıtmaq üçün gərək mütləq tövbə edəsən. Ki, Allah s.ə.vələ səni bağışlasın, imanına sabit etsin. Və nəhayət sonuncu, onuncu, Allahın heymət bəxş etdiyi kimsələrin yolu ilə qəzəbə gələn və azanların yolunu Ayrı etmək. Sən bilməlisən ki, bu geyim Allahın nimət verdiyi kimsələrin yolunda olanların geyimidir. Bu, bu geyim qəzəbə düşar olanların yolunu aqanların geyimidir. Sən bilməlisən ki, açıq-satıq geyini bayraçmaq qəzəbə düşar olanların yoludur Hicabla bayraçmaq Allahın neymət verdiyi bəndələrin yoludur. Sən bilməlisən ki, xalal şeydən içmək həmin o neymət verdiyi bəndələrinin yolunu getmək deməkdir. Harama uğuşanmaq isə qəzəbə dütçər olanların, yolmazanların yolu ilə getmək deməkdir. Bunu tərqləndirməlisən. Tərqləndirmək üçün də hər iki yolu çox düzəl bilməlisən, başa düşməlisən ki, Qarqıdan onlara düşməyəsən və dayı sabit qalasın. Allah dağladan da istəyin budur şey Allah sülhanıq hələ bizi həmişə sabit olanlardan etsin, onun yolu ilə ölənə qədər geri müsəlman kimi ölənlərdən etsin. Səmələk Allahın nəvə bəhəmdik əşədənlə ilə ilə ələyəndə əstəxfüqa və tubu iləyik.